Psalmul 53, către preasfânta trăime pentru desăvârșire, preasfântă trăime, dăruiește -ne cu nefericiților, ca semn că noi cruce ne-am purtat, preasfântă trăime, făne săraci în Duhul cel lumesc, ca să moștenim împărăția cerurilor, preasfântă trăime, dăruiește -ne darul lacrimilor, ca semn că prin mila ta, din pietrile inimii ne vindecat, Prea Sfântă Treime, curăță cu apă vie straiul Sufletului nostru, ca să uite tot ceea ce este pământesc și necurat. Prea Sfântă Treime, dăruiește puterea care rodește blândețea și pe cei mâniosi să liniștim. Prea Sfântă Treime, dăruiește iubirea ta, ca să hrănim pe frații noștri cu ea. Preasfântă trăime, dăruiește cunoașterea tainelor care au fost pecetuite. Preasfântă trăime, de ne să fim sluga creincioasă care dă la vremea potrivită hrană sufletilor. Preasfântă trăime, dăruiește-ne ale fie pentru ochi ca să vedem icoana ta binecuvântându-ne inima. Preasfântă treime, dă-ne putere de a privegea și cu mintea în inima ne ruga.